Pentelka sa pripojila. To čo je pán? To je? To čo je? To je? Ja ho nepoznám, však... Bože, kto to je? To je asi ho kamoš. Ďauký. Jaj. Penda lérk. Penda lérk. Ten sprátok prečo níž Neviem. On má asi, dačo, sparadox na, na, na mozgu. Asi <túr> ja <si> mozgu. <túr> ten paradox tu tu palí. Ten sparadox to tu zapálil. Aj, jo, ty. ale jo, to je takhle to tu zapálil. My to je to... polák. Dicho. Dicho. Dicho. Dicho. to... Dicho. Dicho. Dicho. Dicho. Dicho. Dicho. Dicho. to! Dicho. Dicho. to! Dicho. Dicho. Dicho. Dicho. Dicho. Dicho. Dicho. Dicho. Dicho. Dicho. Dicho. Dicho. To je debil. Ja som si tu chcel hrať a ja toto príde celé do pály. Viem to uhasiť. Vieďa, čo sa so smete, ne. to je Ja som si tu chcel v pohode hrať a ono to zapálí. To je... Bože môj dom, ne? Bože môj dom, ne? Bože Bože, je to normálne, že to takto zapálí človek? Presne, has. Aj to, čo nehorí, has. Ja sa všetko pohasím ešte. Potom to musíme opraviť, lebo... ...vážne, ty kokos ako debil, ten... Bože, môj dom, ne, ne sa to Tak haste. Za... Kokoz, ja nechápem. Tý... To je asi retard, alebo nemá v hlave voláča v poriadku. Je doričí. No doričí, presne Pre, ty tak. Protože si to uložil? Ty čo je na mojom dome špatné? Všetci ja chcú ničiť. Čo to je? Asi búda. Alebo... Je to búda. Je to búda. To je chatrč. To bude, to bude sa nebudem posieravať To. Kadibúdka by bola lepká Tento dom sa mi páči ta kadibúdka, či čo to je, to je záchod? to? je, je záchod? to? Čo to? To si robíš srandu, vám to už bije na hlavu. Bože! Čo ste to to... Ježiš, ste, ste už robili, to to... to tam dalo. Ty Ja asi sa ja idem bylo postaviť bylo. zo stoličky. Ja sa idem postaviť zo stoličky, vysrať sa a to potom to stavať. Prečo to robíš Prečo to robia tí ľudia? Nebol to ten paradox. to už. si a prídu tu, prídu tu deti, že bím, búf, páf, dajú mi ty ako to trvalo. Tento dom. Tento dom. Počkej, Áno. Im ein Kupof, kommt, das Dobre, dobre, dobre, sa to vypína, neviem to, obľa, ten, ten nový telefón radio is <that sound effect> <t> tenant... radio <reputation> is <hitor> Čo e Ešte prišiel kamarát, ešte prišiel kamarát, hej, idem idem o, ho zavolať niek. Zatiaľ s vami hra, dobre. Len nech mi nech nech Dobre, ak, ak nech tak ho vyhodím z baráku. Ja nech nech nech nech nech nech nech he like. To Nie! To neni Martin. Martin sa ješiel vykakať, lebo sme v škole mali na obed šošovicu. Ďalajte si ho, kamoš. Hej. Čo hováraš, ty debil? Počet! Vď <laughs> ja níž iba oznámujem. Čo tu je? Že je helmet? Že je helmet? Môže. To čo je? Počívať. Nevidíte, máme auči, máme auči. To čo tu sú za veci? Wow, to to vyzerá ako nejako krabič, tak ako mám doma. Potom... Wow, to... To je počarbaný papier. To je počarbaný papier. Za... Wow, to je pekné. Počkať, chalani, čo je toto, čo mám v ruke? Počkaj, ukáž. mi to. Gde si? Gde Čo to je? Čo to Čo? Odkáž si to zoberal. Čo, ja ťa, ja nepočujem, ja, ja, ja ťa ja nepočujem. Ja mám, poka trochu poka, že Martin sluchátka. To! Wow. to je prenostné svetlo. to je prenostné svetlo. Wow. Tu je taká dobrá hra. Ja si to stiahnem. Čo si ty? Čo je? Nie. Čo je? No, to je už To on. To von. Ja ja som ho už z domu je... Už som ho vyvedol z domu, to je debil prostě. Ty sa vysrať na chvíľku a zapalí. Počkaj, idem vám to pomôcť, uhlasiť. Ja to uhasím. Uhasujem to. Bože, mňa taká taká sračkariadná, viete čo? Mňa už boli hlava z toho. No tak ja, ja, ja už idem. Či, či, či. Ja pôjdem na sa s vami hrať, dobre? Či, tak, dobre. dobre čo te. Ok, pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like, pokiaľ nie, tak dajte dislike a napíšte prečo. V týmto videu chcem poďakovať aj Freaksovi za to, že mi pomohol pri trollingu a Restor Snakeovi.